פרק כה ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה כתורה. ותרד לו את זמרן ואת יוקשן ואת מדן ואת מדיין ואת, ואת ישבק ואת שוח. ויוקשן ילד את שבא ואת דדן ובני דדן היו אשורים ולטושים ולאומים. ובני מדיין, עיפה ועפר וחנוך, ואבידע ואלדע, כל אלה בני כתורה. וייתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. ולבני הפלגשים אשר לאברהם, נתן אברהם מתנות, וישלחם מעל יצחק בנו, בעודנו חי. קדמה אל ארץ קדם. ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי, מעט שנה ושבעים שנה וחמש שנים. ויגבה בימות אברהם בשיבה טובה זקן ושבע. ויאסף אל עמיו. ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה.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 ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם. ואלה שמות בני ישמעאל, בשמותם לתולדותם, בכור ישמעאל נוויות, וקידר ועד באל ומבשם, ומשמע ודומה ומסע, חדד ותימה,